Я не міг зберігати таємницю сповіді. Ішлося про попередження подальших злочинів. Я пішов до прокуратури і виклав усе письмово. Повторіть ваше свідчення. Крута Надія Опанасівна зізналася на сповіді, що вони з дочкою Олійник Лідією Ільківною вбили чоловіка Крутої і відшимав Олійник Якова Івановича. Його отруїла дочка крутої Лідія, а сама крута не перешкоджала скоєнню злочину. Причина вбивства – вивільнення площі. Дочка намірялася повернутися додому з гуртожитку. Яким було знаряддя злочину? Сильно діюча отруйна речовина, яка з часом розкладається в організмі, не полишаючи слідів. Симптоми – як захарчового отруєння. Дочка тоді сказала матері, ні за що не здогадається. Надія Крута припустила, що діти в їдальні теж справа рук Олійник. Адвокат підвівся. На жаль, запросити наступного свідка не можу, бо Шушунова Світлана Михайлівна покінчила життя самогубством, не витримавши докорів сумління. З її письмових свідчень випливає, що саме вона постачала отруту Барбізон з сімейства Телуридів посудниці їдальні дипломатичного ліцею Олійни Клідії, яка не була новачком у злочинній діяльності. Зафіксовані такі скоєні нею смертельні отруєння. Від чим? Крутий Яків Іванович. Можливо, одне з двох новонароджених нею немовлят без імені. Андрій Перегуда. Ліцеїсти, дієць сестра, король. Усі, хто стояли на шляху досягнення нею якоїсь мети. Відчим заважав повернутися додому. Двох дітей вона не змогла б утримувати. У перегуди Олійник побачила гарний закордонний приймач. Такого у неї не було, і вона взяла його. А щоб власник не повернувся, виявивши зникнення, напоїли його отруєним компотом. Налихо з цієї кастрюлі компот випили ще кілька дітей. Жахлива, страшна випадковість, але в цьому разі закономірна. А дієць сестра Король стала жертвою, бо заважала Олійник забрати помиї з їдальні, що ними злочинниця відгодовувала на продаж свиней. Доля підкинула Олійник шанс замести всі сліди. Слідше в цій справі виявилося її клієнткою а через те – з наряддям маніпулювання слідством. «А де олійник?» – гуменіли в залі. Роззиралися довкруж. Щойно свідчила проти Симчич. Адвокат зірки знову підвівся. «Треба гарно замахнутися, аби вбити останнього цвяха в труну брехні». Захист має відеодоказ, що підзахисну Симчич –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 Дістала пістолетом по голові, сповзла стінкою. Її підхопили за руки-ноги, вкинули до авта, рвонули з місця. Шух, шух, шух. Суддя припинила судовий розгляд і повернула справу на дослідування. Загратоване віконце камери світла за негоди майже не давало. Клапець сірого неба, дощ і мокрий сніг. Симчич на вихід, з речами, гримнуло з кормушки. Як там Маріванна казала про щастя? Жодного щастя зірка не відчувала. Щукується в серці невинної людини, коли її випускають з буцегарні, відає тільки невинна людина, яка туди потрапила. А може це нікого і не цікавить? Це ж не сексуальні переживання? Зірка йшла до брами, тоненька, обхудла, аж прозора, як дерево обшугане, з тонкими довгими пакосами над високим коміром світлого светра.